коли за столом запанував ситий дух, озвалася Майя, пантера із зеленими очима. Пане Богусе, а що ви думаєте про кінець світу? Найближча дата – це 2012 рік вашого чемпіонату. Адже гра в м'яч пішла від маянців, так, це була ритуальна гра, гра-містерія. Грали 20 гравців по кількості богів у пантеоні. Вони жбурляли одне одному важку каучукову кулю. Майяський всесвіт лежить на чотирьох кольорах, на червоному, білому, на синьому і на жовтому. Чотири стадії, дві сторони, один Всесвіт. Я маю на увазі один м'яч. Як прапори Євро-2012, прапори Польщі та України. Так, має. Невідворотність на тей невідворотна, щоб ставатися. Я не задумуюсь над тим, що буде у 2012-му. Хто знає, коли наступить «Мій 2012». «А коли може наступити 2012 для вас?»